Bueno Eta aurrera jarriaituko dugu, Kaixo Berriozar magazinean, eta lehentxeago aipatu dizuegun legez, e, euskaltegiaren inguruan mintzatuko gara, baina nik esan baino obe, ba, nahiago dut jaimeek zuk aldamenean dituzun lagunak aurkezten badituzu. Gaur gainera inguratu naute, jon, eskunea daukat izaskun, esaguna irratian, beste bein ere ustud eskerrean dudana ere dela ikaslea da, Belen, kaixo egunon biak. Egunon, egunon bihoi. Eta, beraz, bueno, e, gaur ekarreiet e, jogu gure estudiotara, atzo, e, zera, informatibuan komentatu dugun bezala, auzolor euskaltegian, librutegi berri bat irekizelako. Librutegia, e, bueno, e, bereziki, e, zera, ikasle ibegira pentsatutako liburutegia bada ere, iragarri zuten bezala, irekia da, berrez hartar euskaltegia, aldun guztioi eta edo nork e, orain esango diguten bezala erabili dezake librutegi horrek ematen duen zerbitzua beste, beste, liburuak, filmak eta bar e, Beno, e, nondik jaio zen edo aurura, bo, zergatiko edo nola bururatu zitzaizuen e, librutegi hau martxan jartzea izaskun Bale, e, bueno, badalamatza guia e, urte asko testo asko eh, liburutegia osatzen eh, udalari la, udaleraren laguntaz eta bueno ba, ja, pasaen urtean sortu zen ideia eta urtean ja, bueno, ba, erabaki genuen zabaltzea eh liburu eta filma asko ditugulako, eta litzen ditzegoen bakarrik ez genola aprobetzatu behar euskaltegian baizik eta hori kanpo ere aukeratzekoela aprobetzatzeko Bat ez ere hor bueno, dauden iburuak eta filmak ez dira dago bakarri eki kasreide eta horikos, edo nor, kera bil, ditzak Uhum. Uste dut, e, izaskundena den, bai, arazoak ditugula zure mikrofonoarekin, e, saiatuko gara hoiek e, konpontzen, agian beste batera aldatuko zaitugu, baina e, jarra hituko dugu eta Beleni galdetuko diogu ere, ba, zuretzat adibidez, zuik aslea zara ez? Bai e, da, e, Eta zuretzat ezakit aukerarik izan duzun, berriko e, instalazioak probatzeko, e, eta, bueno, ba, aurrek eskaintzen dizuna, zuretzako erraztasun handiagoa emango dizu, Euskara ikasteko, eta alako gauzetarako, liburuak hartzea eta hori eskura izatea. Ba, e, bueno, gure klasean, e, normale egunero, e, irakurri erakurri dugu zatitxo e, bat, e, mm -hmm. liburua. Según zemaia daukagu, ba, poliki-poliki aurrera goa, goaz. Mm -hmm. e, eta, bueno, e, normalean, Maudi e irakurri pizka. Ez ezagutzen irakurtzen dituzuen. Bueno, e, ba orain nire nire maila da abi, orduan eh gutxi gorabehera aurrantzako liburuak irakurri irakurri du. Baina ez <laughs> Zur, zure horra aurre, aurrearentzat. Claro. Bai. Ba bueno, eta bueno, ja, poliki poliki pizka eldua, e, eldua o, elduentzako, elduentzako, literatura ere hurbiltzen saretesta. Bai, raere, bai, bai. Hmm. Bueno, ia, ikusiko dugu orain e, e, egin dugun aldaketarekin ia izaskun pizka bat hoben zuteko aukera dugun, ia e, Ez ezakiste bestelako Soinua jasotzen dugun mikrofon berri honetatik, eta ia, nola joan zen, atzoko inaugurazioa, zeren inaugurazio ekitaldia egin zenuten txikia, baina baina inaugurazio ekitaldia? Bai, e, bueno, gure asmoazen, e, pizkat hori, bai, jendeak, jendeak ezagutzea, eri burutegia, jendeak, bueno, buze, jakintzea zan aukera hori duela, eta, eta hori, ba, entolatu genuen, nolako ekitaldi itxo, ba, sume bat, bai, ba, irakurraldia, Eta hori aprobetsatuz, ba, hori ba, bueno, e, liburutegia ikusteko aukera egon zen. E, mm -hmm. Eta hori, bertan, bueno, pos, parte hartu genuen, bueno, batez ere ikasleek parte hartu zuten, bakoitzak irakurri zuen ipuintxo e, bat edo testutxo bat, eta, eta gero bueno, beste batzuk ere animatu ziren. Mm -hmm. Eta beraz, ekitaldi polita eta baita ikasle entzat ere, giro polita egonen zen haientzat e, eta... Eta, bueno. eta parra batzuk ere bota genituen, jon. Han bertan que un denoc. baten bat eh sea idaskia, bueno, parramateko eh aukera ematen zuelako eta gero, bueno, pues eh Cemot bueno, atacotestuak pues, ziren humoratsuak ziren edo, edo denetarik zegoen uipuinak o zer zer e, aukeratu zen. Zuka adibidez Belen irakurri zenuen atzoko ekitaldi horritan. Bai, bai. Ni irakurri dut eh testo bat, testo uh -huh. txiki bat. Eta bai, zurea e -e. zertzen? Ba, ongi <laughs> Baina esan nahi du testu moretsua zen Ipuin bat zen Ez, ez, ez Zela nolakoa erabili Gau de e, Nola da e, Interneta ah Testo txiki bat uh -huh. ba, Elkarrizketa bat e, Japones bat eta e, Euskaldun Euskaldun bat bai. uh -huh. Informazio gehiago gure entzun lehi eman Dizaiogun e, izaskun E, etxera, eramateko, liburuak etxera, eramateko aukera ematen duzue e, Illa bete batez, liburuak eraman daitezke, ematen duzu bakarrik azte astea, e, aztea filmak, dokumentalak e, ikusteko Zer egin behar da? E, liburutegira tegira urbi, bueno, azteko eta benigual Noiz egongo den irekita eta Eta zere, e, bueno, igual Zubelen, izango zango dugun oi segongo de nirekita? Ba, eh, bueno, lurdutegia da eh arteetan 10etatik eta eh ostu bostetatik ostegunetan arratsaldez, 5etatik 7 urduan aste artero eta ostegunero badago, bai goiz bai bai eskuratzeko liburutegia liburutegira joateko Eur e, dutegia ipatu dugu, zer egin behar da, e, zer tramitea, zer behar da, e, zera, e, bai. librutegiko zer bitzu azbaliatzeko? Bakarreke ba, izen eta bizenak telefono zenbakia eta helbi elektronikoa. Mm -hmm. Edo norke eskura edo eman dezakeen dokumentazioa. Ez da oso, oso <laughs> zera. Eh? Bai, ez agiria horkestu <laughs> <Era>, da. <orida>. Ez <laughs> ez, ega, ez karneta, ez ezer. Ez ezer. <laughs> ez ez er, osongi. Et, informazio praktikoa eman dugulanik e, jakin minadut zeren, e, liburutegi bat ez da zerotik sortzen, ez da egun batetik bestera zabaltzen den zerbait, eta izaskun gustatuko kolitzaidak ere kontatzea ba E, prozesua nola izan den e, material bilketa egin bera izan duzu elako ez da elako liburutegi batez bai. o, osatzeko liburuak eta e, DVD-ak eta denetarik ez da dago e, liburutegi horretan eta hoiek guztiak lortza ere nola lan zaila bai. izan da bueno, bai, bueno, <laughs> luzea batez ere ez urtetan e, aritu gara, bueno batez ere e, erosi izan ditugu bueno, euskaltegitik erosi izan ditugu gehienak E, bai udalar, e, udalaren laguntzaz e, udalak diruz laguntzen duelako eta eta hori, eta bueno, beste batzuk ere, bai jendeak ekarri izan ditu, bai kasleek edo kanpoko jendeak ere bai, bueno, pues, donazioak edo bai karri ditu bai ja etxan ez zitu lako erabiltzen eta hori ere, bueno, pues, eskertu dugu, orain ere, egun hauetan bai jendea hor bildu da, eta lehetu diguea, gehiago horik behar genuen edo mm -hmm. osatzeko. Eta bueno, gero batez ere, bai, hor Horrekin batera, biltzarekin batera, bai, eh lan bat hor egondelatzetik, ba bueno, pues e, ze noski guk euskaltegian berri bar duguna da maiaka sailkatzea gure mm -hmm. ikastendako eta horire bueno, ba, lan luzea eta bastuta, bai, bai. batzutan hartu nahi izan da. Bai. Liburutegi arrunt batek behar duena, baino lan gehiago, ez? Zaren, bai. Zuek baduz zue, elburu pedagogiko hori, bai. ez? Bez, agian, beste liburutegi batzuek izan ez dezaketena, ez? Bai, horragatik bai, animatu nahi dugu ere berro ezarko iendea Zan, e, ba, batzuk egon daitezke hori e, tartean, ez? Zene, dut ikasi zuten, agian urte batez, bi urtez, Baina ez dira usartzen, ba edo liburu hartzen eta bueno, pues e, dezakete hor e, gure, bueno, gure liburutegian, ba maila guztietakoa, gainera maila batzuetan baditugu 3 azpi mai. Ja.esan mm -hmm. dute hori, pues eh badago aukera hartzeko eta bueno, guk ere aurkatuko dizkiego, ba hori. Ba, omen ezaiena. Aukularitza Zerbitzuare badago bai. <laughs> <laughs> bai, eta gero bueno baditugu hori, ba, ori, ba liburuak, elduendako eta orduan bueno, hor ba, ere norberak hori ba erabil nei bali baditu Jaime bezala gauean irakurtzeko, ba ongi eta bestela ere elduentzatere. Nena <hum> den, e, augustia, suposatzen dute, zinezkoa izan litzatekeela, e, euskalte egiai berrigia izan ez batzen dute ez, o, egoitza berria edo... Bai, egia da lagundu duela, e, aurreko egoitzan e, gela batean genuelako, eta ez ba, zegoen, ez, begibistan edo beste, bai, bestera batean zegoen. Horain, e, goitza beharrian, ba, sarreran bertan daukagu eta horrek ere hauk ematen du, ba, hori, bara, hiendea sartu eta zuzenean ikusteko eta okeratzeko, eta, bueno. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, ba, ez dakit, e, nahi baldin zerbait e, gehiago komentatu, guk, e, ja, laizter e, euskarazko albiztekia komentatu, eza, eman behar dugu, e, komentatzen zenuten, e, etor, e, irratira hurbildu zaretenean, Ba zenutela, ikasturtea bukatu baino lehenago izaskun beste ekimen baten berri emateko gogoak. Bai, e, bueno, Nafarrokoa ekan e, abian jarri dugu e, beste ekimen bat, e, ordu bat doan e, izena duena. Eta hori, bueno, pues or, e, salatu nahi dugu batez ere e, Nafarroko gobernuak ez delako diru laguntzarik ematen e, bueno, oso eskasa delako. Eta badagoelako jende pila bat, nafarpila bat, eh, euskarak dutena, baina zein dutena? Ikasi ba, diru arazoengatik edo bere etxetik gertu ez dagoelako euskaltegirik eta bar. Eta bueno, horrekin ba egin da kaleratera, eta bueno, pos, jendeak ikus dezan, eh, pues hori, pues e, euskaraikasi nahi dugula, euskaraz daritzen garela eta eta momentu badagolako aukera hori ikasteko. Eta bestetik ere, bueno, pues, eskaini nahi dugu ordu bat doan, ez, ba, ba hori, mm. pos, e, bueno, pos, bintzak diendeak ere aukere izan dezan ezaguteko, eta hori... Ordueteko e, eskolak doan, hori ba, noiz eta... Ba. <laughs> e, bueno, maiatzaren hogeita, iruan izanen da, ostegunarekin, e, goizeko amaiketan eta arratzaldeko seiterdietan. Eta? Bueno. Ero skaltegi ondoan, bueno, horbertan, Eguzki Plaza, Eguzki Plazan. Ez galdera bat agurtu baino le Noiz arte egungo sarete euskaltegian? Noiz ez hartuko dituzu eporrak? Bueno, e, ikaslek <gülüyor> le nago. bueno, batzuek 13an eta beste batzuek 20 ekainaren 20 Eta guk, bueno, pos pues, 29 edo 30 arte anegoren gara. Osongi. Ederki, ba, e, Jon. Ez nire, nire aldetik ez dago galdera gehiagorik eta gainera e, galdera gehiagorik balego ere ez nizuke eginen ja ordua dugulako informatiboarekin hasteko beraz eskermila BII izaskun Belen Belen izaskun eskerrik asko gurean beste behin izateagatik suerte on e, ia, duen, e, behirion, e, eta ia harriak asthandia duen liburutegi berri honek euskaltegiaren liburutegi berriak eta aurrengora arte bai vale, bai vale, venga or